Ó, szűkesellő, lengeszellő játszik a tiszal. Ott él Jó estét kívánok kedves hallgatóink, megkezdjük adásunkat mikrofonnál Sohár István. Először egy néhány bejelentést szeretnék tenni. Az egyik jövő szombaton, tehát március 17-én New Yorkban a Kossuth-szobornál lesz ünnepi megemlékezés. Dán Károly magyar ország New Yorki főkonzulja várja önöket és a rendezők az erős Gustav és Banfi Kata cserkész csapatok fognak közösen az ünnepséget rendezni és a koszorúzást tehát még egyszer március 17-én szombaton délután kettő órakor lesz New Yorkba a hely a River Drive és a West 113-as utcánál van közel a folyó parthoz. Még a megemlékezést Dán Károly főkonzul és Lendvai Lindler Imre, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség elnöke fogja tartani. Vasárnap lesz New Brunswickon a öt, ö, március 15-i ünnepség délután 2 órakor. Valószínű, hogy pontosan kezdünk, vagy kezdődik, úgyhogy jöjjenek egy kicsit korábban, mint az előző évekbe. Én tudom persze, hogy az ebéd, az 12-kor kezdődik a cserkészszálházba, és az emberek ott üldögélnek még három, 2 és akkor egyszerre jön mindenki. Sajnos ugye a jegyeket nagyon nehéz, nehézon, gyorsan elintézni, fizetni, hogy mindenki pillanatok alatt le tudjon ülni. De nem kell aggódni, tessék időbe jönni, és amikor mindenki bent van, akkor kezdődik az ünnepség. Szokás szerint zászlós fölvonulással, felvonulással, imát, polgár kapisztrán mondja, az előimát. Katolikus templom plébánosa, köszöntőt mond Kovács Mózes, az amerikai magyar atléta klub elnöke, bevezető szavakat Hajdu német Gergely, a New Brunswicki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottságának elnöke, majd Helga Scheiber fog zongorázni, Chopin Grand Polonies Opus 22-es darabját fogja játszani. Majd a Szécsényi Magyar Iskola és Ovada tanulói mutatják be műsorukat, amit követ majd a Pertőfi Sándor nemzeti dalát mondja el Zaha Ádám. Ünnepi beszédet Ötvös Zsord, nagy tisztelet Ötvös Zsord fogja mondani, a Nyugranszvéki Magyar Református Egyház lelkipásztora. Szünet után a vers hangja irodalmi kör, szabadság itten hordozzák véres zászlóidat, című programjukat fogják bemutatni 48-as forradalommal kapcsolatban, majd Újvári Miklós és Zenekara magyar népdalokat játszanak, utána magyar népi táncot mutat be a Magyar Amerikai Atlétaklub tánccsoportja, utána népdalok és népdalfeldolgozásokat énekel az atlétaklub énekkara Imát mond, nagy tiszteletű Rőcei Barnabás nyugalmazott esperes, majd pedig a szózatot közösen énekeljük, mint nyáján. A műsorvezető balog Katalin. Mint ahogy mondottam, tehát előtte van ebéd, és a szünetben pedig a Széchenyi Magyar Iskola javára kávét és süteményt fognak felszolgálni. A következő Program, amit még el szeretnék mondani, az itt lesz a Magyar-Amerikai Atléta Klubban, március 25-én egy gyermekszínház szerepel. Itt az én papíromon hirtelen nem látom, hogy, hogy, hogy is hívják őket, de egy nagyszerű gyerekszínház már a programjukat korábban előadták négyszögletű kerekerdő mesélje a színpadon. A Pilvax Players bemutatja a történetek a kerek kerekerdőből című mesejátékot. Tehát március 25-én délután 5 órakor lesz a Magyar Amerikai atléta klubban. A fájós fogú oroszlán dömö, dömö, dömö, dömö Lázár Velvi mesérje alapján írta Várhidi Attila. Hát én most nem akarom felolvasni itt az összes, de állítólag nagyon jó. Úgyhogy érdemes gyerekekkel elmenni oda. Kedves hallgatóink, most egy szomorú eseményt szeretnék bejelenteni. Én tudom a szomorú az, hogyha valaki meghal. Én éppen itt olvastam a, az újság a Tegnap este jelent meg. Azt mondja, hogy szombat délután kigyulladtak a krasznahorkai vár a tűz, következtében teljesen beomlott a tetőszerkezet, de nem csak a tető, a vár és környező erdő is égtek. A településen rendkívüli állapotot hirdettek ki. Ez a rövid cím. Majd szombat délután lángba borult a szlovákiai krasznahork, a alja fölött magasló vár, jellegzetes építmény mellett szinte teljesen felégett a domb is, amelyre a várat építették számol be a bum. mi jelentések szerint vár este 6 óra körül még füstölt, a tűzoltók oltották azt, míg a környéken már megjelentek az első katasztrófa. turisták, akik a feketére égett hegyoldal hegyi ösvényen keresztül próbáltak feljutni a várhoz. A paraméter internetes oldal helyszíni tudósítása szerint kezdetben hatalmas lángokkal égett a vár, amelynek teljesen beomlott a tetőzete. Nem csak a vár pusztult el, hanem a vár udvarán lévő kápolna és csak az északi bástyán maradt meg a tetőszerkezet. A tűzhöz rozsnyói, dobsina és szepsi és kassai tűzoltókat is riasztottak önkormányzat önkormányzata rendkívüli állapotot hirdetett, és délután háromkor a községbe az embereket a megmaradt értékek mentésére szólította föl. Azt mondja, hogy nem tragédia. Szombaton ez egy másik újságban jelent meg. Szombaton az esti órákban a belügyminiszter Daniel Levsic és Daniel Kreutcher kulturális miniszter, sajtótájékoztatót tartott a helyszínen. A kulturális miniszter, hogy tragédiára számítottak, ám szerencsére csak katasztrófa történt. Én megmondom őszintén, azt hittem, jól tudok magyarul, de hogy a tragédia és katasztrófa, hát, szerintem nagyon közel állnak egymáshoz, de hát akkor ezek szerint örülni kell, hogy csak katasztrófa történt. Az első helyszíni szemlék alapja azt állapították meg, hogy bár a vár teljesen tetőszerkezete leégett, beomlott mennyezete bírta a terhelést és a lehetőségekhez képest megóvta a gyűjteményt. Hát ez jó hír. Ez valóban. Én 50 évvel ezelőtt jártam ott, és a vár nagyon jó állapotban volt. Elektromos vezeték nem volt benne. Egy ilyen gyertyával, vagy mert délután érkeztünk már oda, mentünk körbe a termek, gyönyörű állapotban volt, tele volt, festményekkel is, és nagyon szép helyen is van, és a, az Andrásiaké volt az elmúlt két-három-négy száz évben, de a vár már nagyon régen épült. Hát ennyit, ennyit erről, és... Ha többet tudok róla, akkor két hét múlva még beszámolok önöknek. Most uh, hallgassuk meg uh, Farkas Andrástól a, a dalt, amely Kraszna Horkáról szól. hallgatóim közben zene szám alatt fölhívott a gyönyör, hogy, hogy a tragédia az, amelyik ember áldozattal jár, és a katasztrófa, ami nem jár ember áldozattal, de szóval mindegyik súlyos dolog, de valóban ennek örülni kell, hogy ember tal nem járt. Biztos zárva volt akkor az épület, és Magyarországról nincs túl messze Budapesttől, körülbelül ez egy olyan három, két-három órás útra van, érdemes egyszer Budapesten járnak, ma már nincs a határon, határátkelő, átkelő hely, nem kell útlevelet sem mutatni, érdemes átmenni és megnézni. Kedves hallgatóink, devecseri Tamással, aki jövő héten fogja a műsort vezetni, megegyeztünk, illetve megbeszéltük, hogy ő egy zenekart fog idehozni jövő héten, és csak röviden beszél március 15-éről, és ezért én most egy kicsit részletesebben fogok és megemlékezni a 48-as Szabadságharcról. Ez évek óta már sosem Történt teljesen nyugodtan, mert mindig csak az ünnepség után rohantam ide, és aztán a hallgatók se értek haza, nem tudták meghallgatni a műsort rendesen, és most ezért egy 5-6 nappal, vagy 4-5 nappal előbb fogunk megemlékezni március 15-éről, és nem a, a nyubranszvéki ünnepségnek a, a napján. Kedves hallgatóink, akkor rátérve az 1848-as forradalomra, 48 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. Európa országai a történeti fejlődés tekintve ugyanabba az irányba haladtak, bár különböző stádiumnál tartottak. Eltérő volt a fejlettségük. Az első a szélső esetek viszont viszont kimaradtak a forradalomból. Ilyenek az élen járó Anglia és Hollandia, illetve a lévő ország, Oroszország. A társadalmakat feszültségek jellemezték. Emellett az 1840-es években élelmezési, ipari, túltelmelési és pénzügyi válság volt. A forradalmi erők mintája Franciaország volt, céljuk a polgári nemzeti átalakulás az Itáliából elindult, Franciaországot is elérő forradalom láncreakciót váltott ki. A forradalmak célja a társadalmi politikai átalakulás, az alkotmányos parlamenti rendszerek követelése és az önálló nemzeti államok kialakulása. Először a különböző ellenzéki erők közös frontot alkotva megdöntötték a regnáló kormányzatokat, a liberálisok kiváltak a forradalmi erők közül, ezzel megbomlott a forradalmi táboregysége. A radikálisok és munkások együtt vagy külön-külön próbálták folytatni, forradalmat, de leverték őket. Ezért fölül az ellenforradalom. Az az ellenforradalom az valóban az volt, ne, hogy valakit megtéveszten, az, hogy Magyarországon a kommunisták ellenforradalomnak nevezték az 56-ot. Tehát ez, ez az ellenforradalom tényleg az volt. Franciaországban a liberális polgárság parlamenti reformköveteléseinek megtagadása vezetett a forradalomhoz. 48. február 23-án Lajos Fülöp elmenekült, és a munkás tömegek követelésére, akik a forradalom igazi bázisát adták, 48. február 25-én kikiáltották a második köztársaságot. Az ideglenes kormány, amelyben a munkásság képviselő is részt vettek, demokratikus reformerők sorát vezette be. Én nem szeretném ezt részletesen, csak egy néhány példát akartam adni a magyar forradalom előtti forradalmakról Európában. A másik Itáliában, Olaszországban volt. Az itáliai kisállamokban is forradalmi változások zajlottak le 48. január 12-én Palermo-ban tölt ki először a forradalom rossz gazdasági helyzet és alkotmányosság és Itália egyesítésének igénye miatt. résztvevői a liberálisok, radikális forradalmi erők és a köztársaságpártiak. 48. február 8. Piemontban, 48. február 17. Toszkanában 17-én Milánóban, aztán július, 48. július 23-25-én Ausztria legyőzte Piemontot, augusztus 22-én Novaránál Ausztria újra legyőzte Piemontot, majd Velence is elbukott. Tehát viszonylag rövid idejű volt mindegyik forradalom. Még egyet talán a német szövetség területén a párizsi események hírére a német területeken is sorra robbantak ki a forradalmak, amelyeket, amelyek fő célja a nemzeti egység megteremtése volt. Berlinben március 17-én tört ki, és, és tehát ott is volt forradalom. A Magyarországi forradalom viszont abban eltért, hogy viszonylag egységes volt a forradalom, és összefogáson alapult, és éppen ezért sokkal hosszabb ideig tartott, mint a, mint a többi országokban, hiszen tudjuk, hogy, hogy március 15-től, 48. március 15-től, 49. augusztus 11, ha jól emlékszem, ugye a világosi fegyverletétel. Hát ennyit, ennyit mostan az előzetesen, és akkor szeretnék még röviden majd a forradalom kezdetéről és a forradalom végéről beszélni, közben pedig zenét és verseket fogunk hallani. Először most hallgassuk meg a Messzi tábortüzek című sorozat harmadik részében e, magyar e, népdalokat a, a, forrada, a 48-as forradalommal kapcsolatban fogjuk most ezeket hallani. Semen, hermit, wasás, ják, a krasár, jámosídas, jó, jó, Kedves hallgatóink! 1848-as forradalomra emlékezünk a mai rádióadásban, és most szeretnék Önöknek felolvasni egy részt Jókai Mór Élete és Kora című könyvből Mikszát Kálmán írta, aki így írja le a március 14-ének az, az estéjét. Bent a kávéházban, az izzó hangulat ereje alatt Irinyi kezdett beszélni, kire nehezteltek, mert egy kicsit, egy kicsit mert az ellenzéki kör titkos emberének hitték, aki együtt keverte a kártyákat klauzállal. Polgártársak, szólt Irinyi, Petőfinek igaza van. Ne hagyjuk magunkat a formák korlátai közé szorítani, most már én is azt mondom, a délutáni népgyűlés határozata fölöslegessé vált. Mondjuk ki, hogy a 12 pont rögtön életbe lépését követeljük. Úgy van, mondjuk ki, izgalmas vita fejlődött ebből klauz klauzál, aki azért jött, hogy ismét mérséglőleg hasson az el elkezdi érvekkel bizonyítani, hogy nem volna jöldomos a népgyűlés határozatát ilyen röviden megvonni. Többen helyeslőleg bólítottak. Így Jókai Emődi, a Tisza fiúk nevelője vahot, A jurátusoknak nagy része gondolkodóba esett. Némi zsibbadság habozás volt érezhető, amikor Sükei Károly beleszólt az ő hebegő modorában. Nem kell most az okos, okos ember. Zajos derültség Tör fel, és elmossa a klauzál felszólálásának hatását. Utána Petőfi szól, és újra felperzsdíti egy-két szóval az ingadozókat. Irányi Dániel fölkiált. Fogjunk fegyvert. Nagy összevisszaság gomolyog az, ifjú, az ifjúság. Tizen is szólni akarnak. Klauzál látja, hogy nem boldogul, és elhagyja a kávéházat. Az ifjúság most már magára maradt. De a jelenet mind jobban felveszi a káosz jellegét. Már egymás szavát sem értik. Vasvári a sti, stilétás botjával hadonász és fenyegeti a gyávákat. Az óramutató éjfél közeledik. Néhányan távozni készülnek, jókai is. Aludjunk rá egyet, mondja. Ne aludjunk, Marci, menj örök petőfi. Határozzunk előbb. Vajda János az ajtóhoz rohan és becsukja. Uraim, addig innen ki nem mennek, még nem határoznak. Ez döntött. Az ifjúság vezetői most már hamarosan egyetértőleg határoztak, hogy holnap reggel az mi ifjúság bevonásával tüntetés rendeznek, s a 12 pontot amennyiben lehet, mindjárt életbe léptetik. Semmi körülmény, Közt nem tágítanak, sőt, ha kell, szembeszállnak a szuronyokkal is. Kiosztották egymás közt a szerepeket, Irányi Petőfi kívánta megbízni a tizen... Petőfit kívánta megbízni a 12 pont proklamálásával. Petőfi szabadkozott, hogy ő egy verset fog felolvasni, hanem egy kis népszerű bevezetéssel jókai terjessze elő. A pontokat. Vahut Imre már az ajtóban volt, amikor eszébe jutott, hogy be kellene venni a pontok közé a rab Táncsics Mihály szabadonbocsátását is. Mire ebben is megállapodtak, és megint módosították pontokat. A katonaságról szóló 11.-12. ponttal összevonva. Két órát ütött a tornyokban a csöndes éjben, amikor a közvélemény asztala eloszlott, azzal a jelszóval 8 órakor reggel itt legyünk. Kedves hallgatóink, most egy néhány verset fognak hallani, és köztén 48-as énekeket, vagy 48-as verseknek a megzenésítését. Először hallgassuk meg... Oppá. A nép nevében... A nép nevében. Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkelés nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét. Izzó vas őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét elán, rajtatok, s a nép hajdan csak eledelt kívánt, hogy akkor még állat vala. De az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, ember jogot a népnek, mert jogtalansága legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rásüti, Isten kezét el nem kerülheti. S miért vagytok ti, kiváltságosok? Miért a jog csupán tinálatok? A Apáitok megszerzék a hazát, de rája a népizzadás sorok. Mit ér csak egy kép szólni? Itt a bánya. Kéz is kell még, mely a földet kihánja, amíg föltűnik az arany ere. S e kéznek nincsen semmi érdeme. S ti, kik valljátok olyan gőgösen, Milyenka haza, és milyenka jog? Hazátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenségütt ne rajtatok? De ezt kérdeznem. Engedelmet kérek, majd elfeledtem győribítésségtek. Mikor emeltek már emlékszobort a sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében. Adjatok jogot, és a hon nevében egyszer s mind amely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek. Töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép. Most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha föl kell, és nem kér, de vesz, ragad, nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó trónon, őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el láng rajtatok. Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg a nemzeti dalt Imrével. Én azt hiszem, hogy... Talán a magyar színészek közülő volt a legjobb a, ezen a téren a Nemzeti Dal elmondásával. Nemzeti Dal! Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek-haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább, nem leszünk. Hényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább, nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább, nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sinkovics Imrét hallották, aki Petőfi Sándor nemzeti dalát mondta el, most hallgassunk egy zeneszámot, március 15-éről szól, Szécsi Margit versét zenésítette Koltai Gergely. A zemeg előtt behasadt fecskefarga a zöld levegőt. Hallgatóink most euh, pap Zoltánt és Kertész Pétert hallják egy-egy verssel. Föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger. A népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet, rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok a zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, sűjjednek a pakorra, az árboc és vitorla megtörve tépvelók. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobált a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul! Habár fölül a gája, S alul a víznek árja, azért a víz az úr. Csatadal, trombita harsok, doppereg, kész a csatára a sereg, előre, sűrít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyart. Előre. Föl a zászlóval magasra, egész világ had láthassa. Előre. Hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság. Előre. Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre. Mindjárt vitéz, mihelyt magyar ős az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld lába alatt, Lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála. Berohanok a halálba. Előre! Ha lehul a két kezünk is, A minnyájan itt veszünk is. Előre! Hogyha el kell veszni, nosza, mi veszünk el, ne a haza, előre. Szabadság, szerelem, eget tőkel nekem. Szabadság, szerelem, eget tőkel nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Föláldozom szerelmemet Szabadság Szerelem E kettő kell nekem Szabadság Szerelem E kettő nekem Európa csendes, újra csendes. Európa csendes, újra csendes. Elzúgtak forradalmai. Szégyenre áll. Lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyávan épek a magyart. Lánccsörg minden kézen, supán a magyar kezében cseng akart. De hát kétségbe kell esnünk. Hát búsuljunk-e emia? Ellenkezőleg, ó hon, inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ezt föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely időn a többi alszik, ég a sötétség élén, Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints rájánk, tekints szabadság. Ismerd meg most a népedet. Midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell -e még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk? E hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveid van. A kultúra, a szerényem, a régi erejében és táború zajába hiszen neki nincsen gazdagsága, és féltele, mi férje hogy ne csak ellenséges Földet sem mondhatővé, melybe egykor koporsolja férbek, szég is mégis billobogolják, azon előtt ki a hazád óholja, Épp napér ment, mert semmivel semmi, füzd a gazdag, terem a hazájét! Az a maga Csak a szegény szereti hazáját, éles a fád, ir volt a fenyeked, a te én ez vagy a cserkoszorúra Alig várom, hogy lássalak újra S megcsókoljam örömtörleszkedve Kezedet, mely a szentzászlót vitt el És ha én nem látnál a téged To see See <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kedves hallgatóink, a műsorunknak lassan a végéhez érünk, és bármilyen nagyszerű és sikeres volt a szabadságharcunk, tulajdonképpen sikeres volt hosszú távon, hiszen a 19. század végére, illetve a kiegyezésre kénytelen volt kiegyezésre jutni Magyarországgal, Ferenc József és ekkortól az ország, illetve Budapest és az ország is újjáépült, és nagyon szépen haladt. Tehát végül is, ha megnézzük az egész 48-as szabadságharcot, akkor mindenképpen eredményes volt hosszú távon. Sajnos rövid távon, 49 nyarától, Körülbelül 50-50-nek a nyaráig egy borzasztó állapot volt, amikor üldözték a katonákat. Ők letették a fegyvert, és annak ellenére, hogy kapituláltak, kivégezték őket. És miért tudtak győzni? Azért tudtak győzni, mert kezet csókolta. Ferenc József térdet hajtott a cár előtt Varsóba, és ezek után 200 ezer orosz katona jött, még 200 ezer volt ugye az osztrákoknak. Ezt a magyarok már nem bírták védekezéssel, és nem bírták erővel, hogy őket legyőzzék. De mondom, mint hosszú távon, az országotnak végül is segített ez a forradalom. De, de rövid távon itt a kezembe tartom Gosztonyi Péternek a Golgota, a Magyar Golgota című kiskönyvét, amiben különböző számok vannak, hogy hány embert végeztek ki a 48-as szabadságharc után. A könyv 200 260-at, de a fölsorolt neveket, itt megvan részletesen is, hogy kiket végeztek ki, itt összesen, összesen szerepel 122, tehát 122 embert végeztek ki, 510 és tábornok került hadifogságba, és Közülük 22 főt hajnal aradon, máshol hatbírósági ítélettel kivégeztek. Úgyhogy ez borzasztó, hogy hány embert elvittek börtönbe, és mikor engedték ki őket. Mondom, tehát az 50-es, 60-as években engedték őket ki. Kedves hallgatóink, az időnk ezzel letelt, gondoljunk hálával ő rájuk ezekre a akik a szabadságharcba küzdöttek, hiszen, mint mondtam, hosszú távon megérte az ország fejlődése. Most pedig hallgassunk meg még egy záró dalt, Zúgjatok harangok címmel, jövő héten a Devecseri Tamás ő, fog következni. Viszont hallásra jövő héten és kellemes estét kívánunk tovább. Music heard on WRSUFM.